Då så kära lyssnare, då säger jag hej och välkomna till det här specialavsnittet <laughs> eh, Vi har lite viktig info för er, eller till er Och eh, ni som lyssnar på detta är ni som lyssnar i den gamla iTunes-fiden för filmmixen eh, Och vi har gjort lite ändringar eh, så att ni ska inte lyssna här längre Och eh, jag låter Rasmus Folkman som sitter här bredvid mig berätta mer eller inte. Ja, med. Ja. Nej men ja, nu förstår uh, Ja precis, vi uh, har gjort lite serverändringar Och uh, det är rätt ointressant egentligen Men uh, följden för er Lyssnare är som sådan Ni måste uh, Gå in och bara byta feed helt enkelt För det, det man jobbar med feeder När det kommer till iTunes Och, och liknande Och ni som lyssnar via iTunes uh, ni, Det här kommer vara det sista avsnittet Som kommer läggas upp i den feeden så ni kommer märka att det kommer sluta komma upp avsnitt och det är för att ni måste gå in och söka på, på filmixen igen och sen så ser ni en annan eh, filmmixen som kommer komma upp där det är en gruppbild på oss och den ska ni gå in på och subscriba på helst eller vad ni nu vill göra kanske till och med betygsätta vem vet eh, nej men eh, så det, det hela är väldigt okomplicerat bara eh, skiter den feeden som ni har nu eller den, eh, den filmixen som ni har i, i er iphone Uh, gå in på filmixen uh, igen. Sök mm. efter oss. Och uh, hitta oss. Hitta gruppbilden. Gå in där. Tryck på subscribe igen. Och sen så är vi på banan igen. Det, det ligger de senaste 5-6 avsnitten där. Det kommer att gå och fortsätta lyssna på de gamla avsnitten via filmixen.se. Vi vet inte hur vi kommer göra angående om den gamla filen kommer att ligga kvar på iTunes eller inte. Men för att få de nya avsnitten, gå in och subscribe på den nya listan. Och för att få de senaste, liksom veta när de senaste avsnitten har kommit upp, häng med på slash filmixen och facebook.com/filmixen så där lägger vi upp allting. För er som inte använder iTunes och för er som använder iTunes mm. Så det kommer alltid gå att lyssna på Filmexen på alla möjliga ställen Men Såklart. just Filmexen.se kommer det sluta att komma upp liksom Nya avsnitt på Och det kanske jag ska nämna också Ni som lyssnar bara via bloggen Filmexen.se Här kommer det också sluta komma upp Nya avsnitt Utan ni får vända er till facebook.com Slash filmmixen ja. Eller moviesin.se Slash filmmixen uh, moviesin filmixen är väl motsvarigheten till bloggen då Fast på Precis. moviesin helt enkelt Det, det är väldigt okomplicerat uh, Och smärtfritt Hoppas jag ja. uh, Kom gärna med uh, Konstruktiv kritik om ni har några åsikter om, om någonting som vi borde fixa eller så tekniskt Ja, om det är något som mm. ser fel ut eller inte funkar så är det bara maila till filmixen eller ta kontakt med oss på Twitter eller Facebook eller Moviesin eller Ja, det som ni kan ha <laughs> kontakt och se um, Ja. Så nej, det, det är inte svårare än så, bara försöka leta upp alla nya. Eh, grejer som vi använder oss av Och eh, som sagt eh, Facebook-sidan är ganska nystartad Så in och likea där eh, Så får ni tillgång till allting Så fort det kommer och Där, där finns vi... ju länkar då till, allt, eh, till Alla sidor som eh, Precis, som gäller och, och vi lägger upp lite Andra grejer där också Som kan vara kul om man gillar podcasten ja. eh, Så Vi hoppas att ni deltar eh, I vår virala Uh, vad ska man säga? Svär Ja, precis. <laughs> uh, någonting sånt. Då så kan man också. Alltså man får jättegärna liksom kommentera uh, på musin eller på Facebook uh, eller på Twitter eller vad man, man vill uh, någonstans. Uh, det är så himla kul när ni liksom deltar och, och så. Det är. En fröjd så, så gör gärna det mm. Det uppskattas mycket Och så kan ni på tal om att följa folk Så kan ni följa Patrik och mig på Twitter mm. Foltmar heter jag F-O-L-T-M-O-R Och Patrik heter Döpa det är svårare än så är det inte. Vi nej. lägger ut massor med roligt. Det, ja, eh, mycket, mycket mer roligt än de där andra två som brukar också höra i den här podcasten. Ja, precis. Men följ inte dem. Anfollow Anf Om det ni följer. följer unfollow dem <laughs> Ja. Följs. Eh, nej, skämt och sida. Eh, det var slut på reklam. Eh, <laughs> åter, återgå till det vanliga avsnittet som eh, antagligen har kommit upp i den andra fiden. Gör så det. Ut och, lyssnar, ja. och ja. Pussygram. Hej då. Hej då.